Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 2 Linței se îndreptă spre cel mai apropiat hublou și privi Marea Agitată până depărtare. Comentariul lui Gost nu era decât motivația atitudinii sale, gândi Linței. Ajungeam sigur, comandant. Poate chiar al acestui vas, de ce nu? Se întoarse și deducă ochii de registrele aliniate pe biroul lustruit, așteptându-i parcă privirea și semnatura ordonate și curate, precum mantaua de plaie de pe brațul lui Gos. Asta a fost ultima dumitare navă, secundule. Gos în cuvință. Am fost secund, dar când am încetat să transportăm trupe și amiralitatea a preluat comanda, eu am rămas. Fiind rezervist, n-a avut nimeni nicio obiecție. De ce ar fi avut obiecții? Gos roșii. Dumneavoastră nu știți că ăștia nu sunt sănătoși până nu schimbă totul? S-ar putea să ai dreptate. Ț-aș fi recunoscător dacă mi s-ar aduce un serviș până mă uit pe registrele astea, GOS. GOS ezită un moment. Am auzit că ați fost în spital, domnule comandant. Ochii parcă îi licăreau. V-ați pierdut nava, nu-i așa? Da, așa e. GOS părea satisfăcut. Vă las. Dacă doriți ceva, trebuie doar să apăsați pe butoanele astea. Ușa se închise ușor și linței se așeze la birou. Nu era grozavă situația, dar primul contact ar fi putut fi și mai rău, mult mai rău. Început să frunzerească registrele. În afară de Gos și el, mai erau la bord 17 ofițeri, inclusiv un doctor și, din motive destul de dubioase, un locotenent din infanteria marină. Din câte aflase, între ofițeri nu erau o atmosferă tocmai destinsă. Zâmbii, cu toate că nervii săi erau destul de încordați civili, cum i-ar fi numit Gos, Câțiva ca Gos, ofițerii mecanici, locotenentul Berker, pe care îl cunoscuse în trecere, și maestrul Tobey, șeful de echipaj, făceau parte din Royal Naval Reserve. Marinar profesioniști, antrenați și obișnuiți cu nave asemănătoare Bembeculei. Era totuși un câștig. Singurii militari de carieră erau cel cu artileria, locotenentul Maxwell și doi subofițeri pensionari, rechemați, Baldock, artilerist de meserie și Emerson, mecanic. Linsei se opri în josul paginii. Unicul aspirant de marină se numea Kemp. Ce a început pentru bietul băiat, gândi el. Se privină oglinda de perete și și-a dus aminte că un astfel de început ar fi putut avea și el. Vântul izbean puntea de comandă a vasului cu putere, în timp ce linței își aminti că, de fapt, stau pe loc. Un distrugător ar fi săltat pe apă mult mai mult, chiar și aici, în scapa. Va trebui să-și cunoască ofițerii, să cunoască nava de la un cap la altul, să ajungă să o simtă. Își cuprinse fața în mâini. Va trebui să ia măsuri cât mai curând. N-avea niciun rost să-și piardă timpul cu aducerile aminte. Se lupta să treacă peste momentul Venger. Ezita, gândindu-se la cuvintele doctorului la ieșirea din spital. S-ar putea să te țină mult gândul ăsta. Încearcă să le eviți. Linței se ridică brusc. Să le evit. Cine naibă ar putea evita așa ceva? Numai un idiot poate recomanda un lucru ca asta. Rămase cu privirea fixată pe individul înalt, solid, îmbrăcat cu o jachetă albă, care tocmai păși în cabină, ținând în mână o tavă de argint pe care se afla un șervețel șifonat. Omul se prezentă. Numele meu este Jap, domnule comandant. Sunt steward șef." Linței îngheții în sec. Probabil că stewardul îl crede nebun sau, mă rog, ceva asemănător. Pune tava aici și mulțumesc, Jap. Stewardul puse tava pe masă și spuse pe un ton foarte solemn. Chiar eu l-am pregătit, domnule comandant. Niște somon în conservă, ce-am mai putut dosi pe aici." Va am mai adus și niște șuncă presată cu măsline. Știți, le-am luat de la un cargou grecesc în Freetown. Îl privi pe linței și adăugă. Sunt bucuros să vă avem la bord, domnule comandant. Linței îl studia atent. Înțeleg că și dumneata e pentru companie, nu-i așa? Jap zâmbi bădit încântat. De 23 de ani, domnule comandant, avem de-a face cu amintare drăguți. Și zâmbetul ei deveni îndată dureros. O să vă acomodați repede, domnule comandant, nu vă faceți griji. Linței simți că îi se urcă sângele în cap de furie. Să știți că sunt foarte bucuros că sunteți cu noi, domnule comandant. Geap făcu câțiva pași spre ieșire. Da, mulțumesc. După plecarea lui Geap, Linței privi ușa închisă, calmat și parcă golit pe dinăuntru. Pe semne că, în mintea lui, jap mai mult la alătura companiei decât îl considera că preluase funcția de comandant al navei. Cu toți nervii pe care și -i făcuse și disperarea care l pucase, se hotără să mănânce un sandwich. Era subțire și pâinea foarte frumos tăiată. Sub farfurie se afla o carte de vizită pe care erau scrise următoarele. Aberdeen Pacific Steam Navigation Company Vă orează bun venit la bordul vasului SS Bembecula. Geap cu creionul primele două majuscule, ale numelui vasului și le înlocuise cu HMS. Inițialele cuvintelor, Steamship, Vascoabur. Cu Linței se cufundă din nou în fotorul biroului, ascultând parcă liniștea cabinei. Dacă stătea bine să se gândească, Jap voia măcar să-l ajute. Mai își făcă un sandwich și își dădu seama cât de foame era. Nu-și dorea în relațiile cu oamenii decât să nu-și piardă nicio clipă judecata sănătoasă și bunul simț. Geap dată de de târcoale cabinei comandantului, aranjând aici colo câte o draperie, curățând câte o scrumieră într-un cuvânt, având grijă ca fiecare lucru să fie la locul lui. Se înseră, dar sifleia care anunță trecerea la camuflarea navei s-au zise de mult ca și cum scapă, întunericul s-ar fi lăsat deodată. Gândea așa, nu fiindcă prima sa zi la bord ar fi fost prea luminoasă. Rămase la masa de lucru până când citi și ultimul teanc de foi. Se simțea obosit sfârșit chiar și constată cu surprindere că trecuse o oră întreagă de când nu se ridicase de la birou. O oră întreagă de la prima sa inspecția navei. Cei de la șantierul naval se dovediseră nemiloși când făcuseră reparația, când el. Aproape nimic nu mai rămăsese din ceea ce era inițial sub puntea principală. Existase o punte a boca porților la Prova și una la Pupa, dar acum fostele magazii fusese răntărite cu bare masive de oțel pentru a fi în stare să susțină armamentul principal. Patru tunuri de 152 mm erau instalate pe Pupa Prova, câte două în fiecare bord, iar alte două au fost montate la Pupa, câte unul în fiecare bord. Nu exista o altă alternativă pentru amplasarea armamentului pe o navă gândită a fi folosită pe timp de pace, și era evident pentru toată lumea că Bembecula n-ar fi putut folosi niciodată toate cele patru tunuri în același timp spre o singură țintă. La Pupa mai era instalat un tun vechi de 76 mm, rămășită din vremea când n transporta trupe, iar pe puntea bărcilor, Linței descoperi cu plăcere patru tunuri automate Earlicon de 20 mm un antiaerian automat de calibru mic construit de fabrica de armament din cartierul Ehrlichon al orașului Zurich, Cam aici s mijloacele de apărare și atac ale bembeculei. Majoritatea bărcilor de salvare originale dispăruseră, locul lor fiind luat de câteva baleniere, două bărci cu motor, mai multe bărci pneumatice și plute de lemn. Acestea din urmă erau, dacă ne gândim bine, singurele cu adevărat utile în cazul unei scufundări rapide. Nava era utilată cu o instalație frigorifică modernă. Îl întâlnise acolo pe Baker, ofiter cu aprovizionarea, care ajuta de asistenții lui inventaria ultimele provizii sosite. Baker fusese înainte de război casier de vapor, mare parte din timp chiar pe Bembecula, și vorbea cu o nostalgie evidentă de zilele bune pe care le trăise pe vas. Multe dintre cabinele pasagerilor au fost transformate în dormitoare pentru echipaj, eleganță rară pentru condițiile unui vas, cu toate că oamenii șantierului își deduseră rău să iasă cât mai înghesuite cu putință. Însoțit de gos, Lindsay încerca să nu piardă nimic, să nu dea frâu, liber gândurilor și părerilor, până la sfârșitul inspecției. Magazile pentru muniția tunurilor de 152 mm, ca și elevatoarele pentru proiectile, au fost amenajate deasupra santinei, sublinia de plutire a vasului. Tunurile erau tare vechi, recoltă a primului război mondial. Le manevrau cu mâna și îi trăgeau aproape independent, fără legătură directă cu aparatul director de tir. Îl întâlni pe locotenentul Maxwell, artileristul, și a avut vaga impresie că acesta aștepta mai de mult momentul, când se parcă clipa potrivită să apară, așa ca din întâmplare. Maxwell era ofițer de carieră cam de aceeași vârstă cu linței. Slăbuț, osos, cu un aspect destul de rigid, părea că nu se relaxează nicio clipă. Luase imediat poziția de drepți cu mâinile lipite de corp, parcă era la o paradă la Wall Island. Gos fu chemat de ofițerul de serviciu timp în care Maxwell spuse Mă tem că situația nu e prea roză, dar cu un comandant ca dumneavoastră ne am descurca noi. Alinsei descoperise că, spre deosebire de Gos, artileristul se referise la ofițerii și la diversii gradații a echipajului proveniți din RNR. Mai observă de asemenea că Maxwell și Gos rareori își vorbeau. Mai târziu, în drumul spre sala mașinilor, Gos remarcă Acru. Știați, domnule comandant, că Maxwell, înainte de război, a fost ținut 5 ani la Index, debarcat? O fi făcut vreo trăsnaie mai mare, cu siguranță? Cam neplăcut să ne-l dea la bord tocmai nouă. Linței se răză pe speteaza scaunului, împreunându-și degetele la ceafă. Probabil că acum gost răgea niște concluzii și despre noul său comandant. Geap se opri în dreptul biroului, ochii lucindu-i în lumina lâmpii. N-ați dori ceva de băut, domnule comandant?" Mulțumesc, n-aș refuza un whisky dacă l-ai." Geap îl privi grav. Întotdeauna reușesc să pun deoparte așa ceva pentru comandanții mei, domnule comandant. Părul surprins că Lindsay punea la îndoiară iscuțința sa de a face rost de ceva atât de rar în acele vremuri. Lindsay îl urmări cu privirea pe job, care începuse să-și facă de lucru prin dulap. Iată un om pe care munca lui îl face fericit, gândit destul de plictisit. Și l-aminti apoi pe Fraser, șeful mecanic, la cotenentul comandor Donald Fraser, E fusese ghid pe la mașinilor și cea a căldărilor. Era mic de statură, cu o înfățișare delicată, cu păr grizonat, zâmbet sardonic și un foarte ascuțit simț al umorului. Lindsay îl plăcuse imediat. Ghost trebuie să fie un foarte bun marinar, iar Maxwell părea bine documentat în materie de artilerie și Berker s arăta destul de iscusit și activ în domeniul său. Dar Lindsay, chiar cu puțină ostenală, nu găsea nimic să-l atragă în mod deosebit la niciunul dintre ei. Fiecare dintre ofițerii navei erau entități diferite pe care nu reușea să-i încadreze în vreun tipar al său. Fiecare și-a cu dinții propria lume, contra oricărui nou venit, fie el și comandant. Fraser aproape că l-a insultat insistând asupra navelor pe care a lucrat. Era pe mare de la 17 ani. Avea acum 50. Fusese numit șef mecanic pe Bembecula de vreo 8 luni, dar înainte lucrase pe nava soră Eriskey. Sunt asemănătoare ca două boabe de fasole," spuse el fără entuziasm. De multe ori, când îmi fac rondul, uit că am schimbat nenorocitele asta de nave." Când Linse îl întrebă despre serviciul pe care l-a pusese înainte de Bembecula, Fraser răspunse. Am lucrat zece ani pe compania Conard, domnule comandant." Companie grozavă! Și atunci, de ce ai părăsit-o? Înainte de a răspunde, Fraser aruncă o privire rece și nepăsătoare peste grămada de cadane indicatoare și generatoare care huruiau fără oprire. Mă săturasem de nevastă. Voiajele lungi erau singurele momente de liniște pe care le aveam. Pe când linței se pregătea să părăsească aerul umed din sala mașinilor, Fraser îi spuse simplu. Noi doi nu o să ne războim, domnule comandant. Pot să vă dau o viteză de 15, chiar 16 noduri. Dacă o să vreți mai mult, am să-mi dau silința." Rângi apoi arătându-și ca de vulpe. Să știu că o fac bucățele pe hodorogita asta bătrână și tot încerc." Paharul de whisky era gol și, în timp ce lință ieși lingea buzele de plăcere, geap îi făcea plinul fără nici cel mai mic zgomot. De-abia simțea licoarea coborând în stomac și ăsta era un semn rău. Doctorul îi spusese, dar în acel moment linței închise portița memoriei cu o trapă de oțel. Pur și simplu nu mai voia să-și amintească nimic. În schimb deschise plicul în de ploaie pe care le aruncase la bord un ofițer din barca pazei de coastă în timpul primei părți a cartului de după amiază. Dispoziții, nimic nou, nici măcar ceva informativ. Nava rămâne acolo, gata pentru orice misiune. Chiar și prin geamul gros al hubloului răzbătu până la el sunetul jalnic al unei goarne Probabil de la vreo navă de linie Se simți deodată obosit, fără nicio putere Și foarte singur Pe un vas mic, tot se cunosc, se lovesc unii de alții Aici însă... Sărbi și a doua înghețitură de whisky Cu orechea la vântul surt de afară Și la pașii unui semnalizator de pe puntea de comandă Geapăl întrebă puțin jenat Serviți masa la bord, domnule comandant. și deodată pe micuța Warren, cu fața înroșită de picaturile de ploaie. Ar putea coborâ pe țărm să-i dea măcar un telefon. Ar fi putut să iasă cu ea undeva să bea ceva. De ce nu? Dar unde? Oricum ar fi râs de el. Apoi răspunse sec. Da. Bănuia că lui Jap i făcuse placere răspunsul. Am să vă pregătesc ceva deosebit, domnule comandant. Geap par o privire pe îndurei din perete, apoi plecă grăbit și foarte preocupat. Linsei deschise radioul de pe bufet, ascultând și nu prea vocea caldă, dar cam obosită, a crainicului. Raiduri aeriene, altă retagere în deșertul de vest. Noaptea trecută, forțele noastre de coastă au angajat lupte cu vedetele torpiloarei inamice în Marea Mânecii. Le-au fost pricinuite pierderi. Secretarul amiralității anunță cu regret pierderea traulerului Malford Keane. Rudele celor din echipaj au fost informate. Închise se furios, nici el nu știa de ce. Vorbe, vorbe. Habar n-au ce mulți sunt cei care, retrași în pivnițe și adăposturi, ascultă îngroziți huruitul bombardierelor, așteptând ca tonele de beton de deasupra să se prevălească peste ei. Cineva bătu la ușă. Era Fraser. Ce este?" Își ținu mâinile la spate, știind că îi tremurau puternic. Ofițerul mecanic scoase o sticlă de gin. M-am gândit că vreți să trageți o dușcă cu mine, domnule comandant." Privirea îi s asupra sticlei de whisky de pe masă. Dacă doriți să oferiți însă ceva mai bun, eu nu mă opun." Lint se zâmbi și l invită pe Fraser să ia aloc, mulțumindu-i în sinea sa că apăruse. Era fericit că nu-și petrecea prima seară la bord singur. Acum înțelegea de ce de dea atâta o stăneală geap. era cel mai important ofițer de pe vas. Ar fi putut să-și invite noul comandant la popotă și să-i prezinte cum se cuvine pe ceilalți ofițeri. Să spargă gheața. Jap aștepta un astfel de gest. Linței îl privi pe mecanic și constată că acesta îl studia atent. În sănătatea dumitale, Fraser... Cu paharul în mână, ofițerul răspunse calm. Suntem amândoi scoțieni? Ce noroc care nava asta! Afară, vântul scăzuse în intensitate, dar ploaia se întețea. Picăturile se vedeau în apa neagră ca niște gloanțe. Pe litoral, Eve Collins stătea amorțită în camera unde fusese găzduită, storcându-și ciora pe uzi. Asculta cum ploaia biciuia geamul și deodată exclamă enervată. Scapa, nenorocită! Coșmarul Andrew Linței se trezi din coșmar cu așa mototolit sub el. Plapumau aruncase pe jos, făcând eforturi să respire. După o scăciunea din gât, își dădu seama că țipase în timpul somnului. Urlase să oprească furtuna, să o țină cât mai departe. Împleticindu-se și gâfând în întuneric, bășbi prin cabină, printre mobile încă străine, până ce a ajunse în sfârșit la hublou, se surprinse înjurând și se chinui să răsucească clapele acestuia. Când reuși, respirația adâncă-i fu imediat curmată de o rafală zeloasă care l dă până la brâu. Scoase capul prin hubloul deschis, lăsând ploaia să ibicioască fața. Simțea rece de alamă în dreptul umerilor. Hubloul era destul de larg, îndeajuns pentru a te putea strecura prin el cu puțină străduință. Respira încă nevoios, răcorindu-se sub stropii de ploaie. Cerul se mai luminase și îi se păru că zărește silueta altei, n-avea ancorate în apropiere. Îi era cu neputință să-și dea seama cât arăta ceasul, să peceze cât a durat visul sau măcar când începuse. Niciodată nu putea stabili așa ceva. Știa doar că întotdeauna era la fel. Închise hublăul cu un aer obosit și aprinse lampa de la capul patului. Cearșaful era ud. transpirase îngrozitor, luptându-se să scape din strânsoarea visului. Simțea respirația revenindu-i la normal. Nu ezită să îmbrace halatul din cui, când constată că este groasnic de frig și că tremură. În jurul său n-ava părea un mormânt care parcă l-a păsa. Niciun pas, niciun scârțit nu tulburau liniștea. Încercă să gândești logic, să depășești situația. Își dădea el ostenea să se convingă strângând în mână pipa, singurul suport în acel moment. În definitiv, doctorii puteau să se înșele. Spitalele marine militare erau în permanență tixite. Zilnic sosau zeci de marinari arși, înnecați, de pe vasele eșuate, așa încât cuii ei mai da de răniții mai vechi. Își aprinse cu grijă pipa după ce sorbi picăturile de uischi rămase în pahar. Simța că nu mai avea mult și va vomita. Își privi chipul în oglindă, în lumina chibritului pe care uită să-l mai stingă și îl trecură fiori. Părul răvășit și cam lung, ochii bulbucați și nedormiți, o figură pierdută, atunci parcă picată pe pământ. Se plimbă de-a lungul și de-a cabinei, trăgând din pipă gânditor. Ar fi suportat altfel coșmarurile astea păcătoase dacă nu s-ar fi întâmplat tragedia scufundării lui Venger. Sau poate pur și simplu, văzuse și trecuse prin prea multe, își tocise rezistența. Realiza cu surprindere că viața lui, de când era în marină, fusese presărată numai cu succese. Sau poate că, pur și simplu, Așa le el, succese. Pe tatăl său abia și-l mai amintea, fusese rănit în celelalte război, la Iutland, și nu s-a mai îndrăvenit cu adevărat până când a murit. Mama, consumată de îngrijirea permanentă a soțului, ura cu toată ființa ei armata. La puțin timp după moartea acestuia, s-a remăritat cu un canadian mult mai în vârstă, cu o situație înfloritoare în Alberta, unde a și plecat. Nu s-a mai întors niciodată. A avut însă grijă să respecte dorința soțului exprimată pe patul de moarte ca Andrew să urmeze Royal Navy College, școala regală de marină. Ea însă a făcut tot ce a stat în putere să fie cât mai departe de mare, de acea mare care îi răpise soțul și o separase de singurul fiu. Refuzând o viață de familie normală, Linței se dăruise marinei. Se întreba adesea dacă nu cumva tocmai acea forță interioară și acea încredere născută nu fusese principalele cauze ale prăbușirii sale. Pentru că războiul nu era doar o chestiune de arme și strategie. Era mai întâi de toate suferință, rezistență. Pentru a supraviețui, trebuia în primul rând să poți suporta indiferent de ce vedeai sau simțeai. Atlanticul a dovedit-o cu îndurare și răbdare înverșunată în fața unui adevărat abator. Stătea și contempla tutunul încins al pipei. Supraviețuitorii de pe Venger fuseseră transportați la New York de un vas suedez. Dacă ar fi ajuns într-un port englez, situația lor ar fi fost alta. Niște oameni infometați s-au tezit deodată în mijlocul reclamelor luminoase, înconjurați de amabilitate și de dorința sinceră, dar le ușura suferința. Era o altă lume, ireală pentru ei. Era ca o manta aruncată în cap pentru a diminua și întârzia puțin șocul războiului. După o săptămână, linsei, împreună cu oamenii săi și un mare număr de pasageri, au fost îmbarcați pe un vas olandez cu destinația Anglia. Pe drum a domnit o atmosferă de vacanță. Marinarii britanici, încărcați de cadouri și pachete cu mâncare, echipajul olandez deosebit de prietenos, totul era splendid. Linsei resimți și mai mult pierderea navei sale atunci când vasul olandez întâlni un convoi englez ce se îndrepta spre est. Se simți stingher, poate pentru că era prima oară când nu avea nimic de făcut. Era un simplu pasager. Se îndepărtă de oamenii săi, chiar și de ofițerii mai apropiați, amestecându-se din ce în ce mai mult printre pasagerii civili de pe vas. Își dădea seama că era atât spre binele lui, cât și al camarazilor săi. Trebuia să facă ceva, să aibă o preocupare, să nu dea frâu liber gândurilor până ce va vedea din nou pământul. Făcuze cunoștință cu o familie deosebită, niște evrei olandezi pe care războiul îi prinsese în Italia și, mai putând ajunge acasă, s-au hotărât să fugă cât mai departe. Nu le era greu să-și închipuie ce le s-ar fi întâmplat dacă nemții puneau mâna pe ei. El era un tip greu de descris, plinuț, cu chelie, cu niște ochelari, cu lentile duble. Soția, cam toantă, rădat tot timpul, un râs nervos agasant. Mai aveau și doi copii după ei care nu realizau nicio clipă, sacrificiul și curajul ieșit din comun al părinților pentru binele lor. Cei patru se îmbarcaseră pe o navă de transport grecească spre Alexandria, apoi pe o alta, spre durban, via Suez, pe care micuțul Lolantez și-a folosit ultimele rezerve, iar soția sa, bijuteriile, pentru a mitui pe cei ce erau prea ocupați ori indiferenți, să le mai acorde vreo atenție. Ajunserea în sfârșit în America, unde după mai multe amânări și controle ale documentelor, cu buzunarele aproape goale, s-au îmbarcat pe vasul olandez. Lindsay îi întrebă de ce nu au rămas în America. A fi fost în siguranță. Aveau înainte de toate protecție. Era un lucru fără logică ce făceau. Micuțul dădu din capa dezaprobare. Sunt evreu, dar mai întâi de toate sunt olandez, e replica lui Lindsay. În Anglia va găsi repede o slujbă. Era depanator radio, cu o altă calificare. O să-și caute de lucru acolo ca să fie de folos celor ce luptă contra nazismului și va rămâne în Anglia până vor învinge. Și aproape roșin continuă. N-am să uit că Olanda este atât de aproape. Nici soția și nici copiii nu vor uita asta. Pipa se stinse și linței se trezi uitându-se fix la hubloul pe care tocmai îl închisese. Își amintea. Era o dimineață senină și mai caldă ca de obicei. Din cabină vedea linia orizontului, oricând rămânând sus câteva clipe, apoi retrăgându-se deodată, după cum nava se mișca în voia valurilor. Cu o seară înainte, schimbase câteva cuvinte cu șeful echipajului olandez, de la care aflase că șase ubuturi trecuseră în goana pe lângă ei, după un convoi ce se deplasa spre sud. Cu viteza pe care o avea, în cel mult două zile, vasul lor ar fi putut ajunge la Liverpool. Merăbdarea familiei de creștea cu tecerea fiecărei zile. Linței se opri câteva clipe la cabina acestea să transmită ultimele noutăți. Ei putea analiza pe fiecare în parte. Copiii așezați pe pat, rânjau printre dinți, iar părinții, în mijlocul cabinei, își făceau de lucru printre valizele ponosite, gata, pregătite. I-au mulțumit pentru vizită și i-au urat toți patru pe un ton îndatoritor, noapte bună. A doua zi dimineața se întreba cum își va petrece ziua. Știa că familia de olandezi era trează în cabina ei care întâmplarea făcea să se găsească exact sub a lui. A avut deodată impresia că a trăznit undeva departe sau că o nava a fost torpilată la câteva mile. Când se apropie de hublou să vadă ce se întâmplă afară, simți o explozie puternică care îl trânti pe spate. Se ridică în picioare și constată cu surprindere că marea, atât cât se vedea prin hublou, era acoperită de un nor gros de fum iar pe punte s au țipete, zgomote de pași, sunetul înfiorător al sirenei. Încă o explozie și încă una zguduiră vasul de parcă ar fi întat în plin într un berg. Revenind la poziția normală, își dădu seama că de-abia aș putea menține echilibrul. Atât de înclinată era puntea. Reuși în sfârșit să deschidă hubloul și constată că vasul se scufunda. Imaginea de afară era idomacile din coșmarurile sale cele mai îngrozitoare. Apa ajunsese la nivelul primului rând de hublouri, din care se zăreau brațe și capete, zvârcolindu-se în chinuri groasnice. De-abia atunci realiză că hubloul său era prea îngust să poată ieși prin el. s S-au auzeau ispituri din ce în ce mai violente, să la mașinilor vuia ca un vulcan gata să erupă. Se pierdea abur, cazanele fusese pulverizate. geamătul sirenei era de nesuportat.